dos dende a dizón número 33 de Oz Mental outras músicas doutra forma aquí en Radio Felispim. Imos comenzar o seu programa remontándonos ao ano 1978 cando Eugenio Muñoz e Luis Delgado se coñecen e comezan a conspirar o respeto dun grupo experimental Y de laboratorio podríamos decir de estudio básicamente que en principio se denominó máquinas y procedimientos. Pero que já Caravano 1984 e coedición do seu primeiro álbum Que sucede con el tiempo, tomaría o nome definitivo de Mecánica Popular. Tánica Popular no ano 1984, é dicir, o dúo experimental, o dúo del laboratorio técnico Luis Delgado e Eugenio Muñoz. Un álbum que se editaría no ano 1984 baixo o título de Qué sucede con el tiempo e que posteriormente se reeditaría algun anos despois en 1990 Con unha portada diferente Para falar dos inicios de mecánica popular Hai que remontarse ao ano 1978 Entre os técnicos de gravazón, por regla seral Sempre existiu unha certa complicidade E en moitos casos, a pesar de tratarse de cargos en competencia profesional Unha grande amizade Así, na década dos 70 Eran frecuentes as visitas entre estudios, fora de horas polo simple placer de compartilhar experiencias. Entre os estudios da RCA na Rúa Carlos Maurras de Madrid e os de Musigrama na calle Vicenta Villegas no bairro do Lucero había unha certa complicidade que soía acabar en sesións compartilhadas a altas horas da madrugada. Era frecuente que se aproveitaran os tempos mortos nas gravazóns para probar os novos aparatos en evolución constante naqueles finais dos anos 70 e cambiar impresións e coñecementos. Así, nacerían as cintas iniciais que servirían de embrión de Xermolo aos primeros temas de mecánica popular. Desta forma, surdiu tamén unha amizade entre Eugenio Muñoz aquel técnico de son da RCA é un tal Luis Delgado. Vimos con otras dúas pezas deste de fabuloso álbum, lembramos 1984, que sucede con el tiempo mecánica popular. Isto que ouvimos leva por título Quiero irme e de seguido daguerrotipo. <risa> Thank <laughs> you. con en esta primera edición de ¿Qué sucede con el tiempo? 1974, mecánica popular, disco que afortunadamente sería reeditado o sea, en disco compacto en año 1990. Acabaría que decir que, ciertamente, es muy difícil atopar estos trabajos de esta banda que podríamos enmarcar dentro de o son industrial del movimiento de música industrial mundial, aquí no Estado Español como vedes pois pues, certa representación xa for en bandas coma Esplendor Geométrico Macromasa ou mesmo este es Mecánica Popular Nos trasladamos de novo aquel estudio máxico donde se fraguaban naqueles tempos libres que lle ficaban ao técnico de son oficial do estudio RCA naqueles finais dos anos 70 Eugenio Muñoz e o seu amigo Eugenio Luis Delgado, donde ideaban entre ambos historias certamente futuristas. Imos con tres novos efectos sonoros, nunca mellorditos o defectos, deste de álbum do ano 1984, mecánica popular, versión vinilo, como ven, está de soubir. Isto ¿eh? que escoitamos leva por título primeiro Ambrotipo, despois soubiremos Máquina, If, para finalizar, procedimientos. mecánica popular e dicir, Eugenio Muñoz e eh, Luis Delgado no ano 1984 no seu primeiro álbum grabando nese, e experimentando claro, nessas horas mortas que ficaban aí no estudio da RCA ¿m? a fines dos anos 70 primeiros dos 80 vanguardia pura música, poderemos decir anticomercial incluso E todo eso saída do masín De dúas persoas Unha delas moi relacionada coa industria discográfica Sabe, técnico de son da RCA E outra Da que falaremos e tentaremos facer incluso un especial en Bindeiros Of Mental Pois pues moi versátil, poliédrica A imaxen a figura de Luis Delgado Ben, estamos nese estudio Nesa masia onde se Construían todos eses Sons Ese paraíso acústico Mecánica Popular Grupo que xa disemos O principio do programa Comezou chamándose Máquinas e Procedimientos Inspirándose nunha preciosa Ilustrazó modernista Que encabezaba un bello artículo Sobre as técnicas de impresión Pero un día Luís Delgado atopou un número Da revista Mecánica Popular De novembro do ano 1957 Que decía No seguinte na portada "Qué sucede co tempo Que sucede con el tiempo, obviamente se refería ao tempo meteorolóxico e non ao musical, pero o xogo de palabras foi do agrado de Luis Delgado e de Eugenio Muñoz. E decidieron cambiar esa primeira concepción, ese primeiro nome, sin máquinas y procedimientos por definitivo mecánica popular. Desta de forma, da mesma revista, surdiu a inspiración para o nome do grupo e dese primeiro disco que oubíamos até agora. Vamos a pasar o segundo dos traballos de mecánica popular. Nos trasladamos o ano 1987, tres anos despois da primeira concepción, e nos atopamos con Bacu 1922, o nome do segundo dos traballos. Iamos a escutar dúas pezas, Visibilidad 0 e 0, Eh, las maravillas del mañana Visibilidad Cero y Las Maravillas del Mañana dos de las pezas que se atopaban en los segundos dos discos de mecánica popular Baku con K 1922 Bueno, para rematar esta referencia mecánica popular, la propia página web de Luis Delgado luisdelgado.net que estábamos aquí a traducir leemos o que sigue Tras unos 4 años de trabajo dúo conseguiu reunir un material suficiente e satisfactorio como para editar un LP. Coas misturas aun quentes, se dirixiron a única persoa que podía entender o propósito estético do grupo, Servando Carballar, líder do grupo Aveador Drone e sus obreros especializados, e director dunha recente compañía discográfica unha encipinte compañía discográfica daqueles anos 80 primeros 80 no estado español que vais o nome de Discos Radioactivos Organizados é dicir DRO comezaba a crecer a base de inteligentes éxitos servando entusiasmouse con ese disco, con esa primeira producción de mecánica popular que sucede con el tiempo e decidiu publicálo de imediato. Bueno, pois pues, xa temos ese dato. O primeiro álbum de mecánica popular, no ano 1984, foi editado por DRO, disco Radiativos Organizados, que por entón era unha maravillosa independente, non é español. Despois xa pasaría a formar parte dunha multinacional, e Servando Carballar seguiría con seus proxectos. E, por outra banda, Este segundo álbum que estamos a ouvir Este Baku 1922 Sería publicado xa Cunha nova discográfica Unha discográfica eh, Que hai que aquí reseñar Se chamaba El Cometa de Madrid Fundada precisamente por Luis Delgado E que chegou a editar Ademais dos discos de Mecánica Popular Outra serie de referencias Certamente interesantes Unha magua porque moitas delas ficaron esquecidas, totalmente descatalogadas ao longo dos anos e que alguén me corrisa pero é certo que os traballos publicados naqueles mediados dos anos 80 por el Cometa de Madrid non foron reeditados en disco compacto cousa certamente triste <risos> Bueno, a verdade é que el cometa de Madrid chegou incluso a recibir eh, galardóns Por parte do Ministerio de Cultura da época do Estado Español Imagínatevos un poquinho no, o tema non? A cuestión de, dunha compañía de novas músicas Funcionando até que a cuestión deu para si, sí, claro Ben, aquí esta pequena historia Nunca está demais non? lembrar certas cuestións Que forman parte de historia da historia da música interesante non? do Estado Español E que que aquí poñere mayúsculas e negrita e subliñado así con fosforito, ¿eh? canto M. Esther. E vamos a seguir escutando a mesma música. Lembrade, segundo álbum de mecánica popular, Bacu, con K, 1922, editado no ano 1987, como estamos dicindo, como primeira referencia prácticamente do selo creado polo propio Luis Delgado, El Cometa de Madrid. O que ovimos leva por título da guerrotipo e viajar recordar. nik nik nik nik nik nik nik nik aguerro tipo eh, viajar recordar dos nuevas piezas do álbum baku con k 1922 editado por lo desaparecido selo el cometa de madrid no ano 1987 selo como antes decíamos creado a mediados los años 80 por lo propio luis delgado un dos integrantes junto a eugenio muñoz deste de dúo peculiar do Sasa, inédito prácticamente chamado Mecánica Popular do que vos contamos esa historia aquí en grande medida na edición número 33 de Off Mental outras músicas de outra forma nosa sacanle en iVoox se sabes procurándonos Off Mental o ven o noso blogue www.pequenosmonstruos en galego monstruos.blogspot.com E tamén na sintonía de Radio Felispín. Xa sabes, aquí na terra de Trasancos en Ferrol, en Galiza, no 93.9 da FM, na Radio Libre Comunitaria. Imos con dúas novas pezas para despedir o programa. Esta chamada La Edad de Bronce e a propia BACU 1922, que da título o álbum, e unhas verbas que traducimos e tiramos do blogue de unhas persoas Pois, Estas interesadas non? E que fan música e teñen o seu blog E tal e que están a facer Algo máis importante do que les creen non? Divulgando músicas diversas E facendo comentarios E postando cousas moi interesantes Como por exemplo Antón Cobalto Antón, así acabado en M Cobalto.blogspot.com Que nunha en entrada referida A mecánica popular Comenta o que segue Son E traducimos Destes grupos Cos que a xente foi insusta con eles Non por darlles a espalda Senón por non telos valorado E dalos a coñecernos ao tempo Dende a portada ate os títulos Pasando pola música É unha obra mestra Dende o meu ponto de vista É un grupo que lle devo moito Como influencia nos meus proxectos O nome Bacu 1922 Foi extraído dunha publicación divulgativa americana moi famosa, Popular Mechanics, que surdiu no ano 1902. Destacar o son máis limpo e cartesiano do segundo traballo con respeito aos sons máis rudos do primeiro LP que sucede con el tiempo nada máis, gracias pola vosa atención e nombrade amigas e amigos Ofmentalizaros ate a vender edición de Ofmental mental Na tarde dos domingos de 7 a o e dos es de 3 a 4 e na madrugada dos sábados de 1 e media a dúas e media Of mentalismo Outras músicas de outra forma según o pequeno monstruo.